Артем кивнув. Раскатов теж кивнув. Вони порозумілися без слів. «Ну, давай, бережи себе», сказав йому Артем на прощання. «Щось новеньке? Бережи себе. Не в його стилі зовсім». Але Раскатов відчув задоволення від цих слів. Щемке задоволення в серці. «Ти теж», – відповів він, – «наразі». З дому повернулася Вероніка, і Роскатові чув уже звичне полегшення, яке з'являлося щоразу, коли бачив її. Щось природне, природна близькість поставала між ними, коли він бачив її. Ніби вони знали одне одного вже дуже довго. Вероніка, послухай, я хочу дещо тобі сказати, тіні від пальм приємно колисали повітря у дворику, і Раскатові чув, як успіх і гаразди приходять до нього зі словами, що готові були злетіти йому з язика. Краєм вуха він почув, що на березі відбувається незрозуміла метушня. Побачив нату бедуїнів у темних буденних галебеях, які перегукувались один з одним, перегукувалися надзвичайно стурбовано. «Сьогодні був останній день Рамадану. Завтра мало бути велике свято Аїд». «Щось сталося?» спитала Вероніка. Раскатов уже вибігав на стежину до пляжу. Його охопили млосні причуття. «Тільки не Артем». Артем цього ніколи не зробив би, тільки не Артем. На ватяних ногах він підбіг до берега і розштовхав натовп. На піску лежав посинілий його знайомий. Не Ваня Кравцов, не Камаль, не Езі. Навіть не Коля Великан, просто знайомий серфер із сусіднього будинку. Його звали, здається, дядя Паша. З посинілими губами, блідий, мов, риба, дядя Паша лежав на піску, і пісок обліпив його, наче то вже був не дядя Паша, а просто чиїсь. Мокре шкір'яне спорядження, залишене без нагляду. Не Артем. Раскатові чув безмежну вдячність господові, настільки пронизливу, що його очі зволожилися. Двійко єгиптян, що жили тут на дачах, у першій лінії біля моря, у дорогих європейських сорочках і джинсах, уже телефонували кудись із мобільників, Бедуїни, зрозумівши, що серфер уже відкинув дошку, сиділи на вкарачки осторонь, курили і про щось стиха говорили. Із брами, що вела до міста, вибігла заплакана сусідка, розкатова Люда. Вона жила із цим серфером дядьком Пашею. Вона з криками кинулася до тіла, Почала його бити по щоках, бити по грудях. Її відтягли, а вона кричала «Паша! Паша!». Раскатов довго ще стояв на березі, спостерігаючи за тим, як в'їжджає на пляж по грузькому піску поліційний джип, як приїжджає карета швидкої, як садять у швидкою його сусідку люду всю в сльозах, він дивився на це все і дивувався злій радості в його серці. От добре, що не я, і потім знову молитва грішного. Добре, що не Ваня крабцов, не Коля Великан, не Гартьом. Увечері, коли всі пристрасті за небіщиком уже вляглися, коли вся околиця Розкурила поминальний косяк за дядю Пашу. Коли повітря стало настільки важким від присутності смерті, що сидіти разом більше не було сили, і люди почали розходитися, з великих кампаній кожен по своїх домівках розкатов, зайшов до Артема. Соня і Вероніка сиділи на лаві, обгорнувшись тонкими хустками від комарів.